بسم اللہ الرحمن الرحيم نعم تمسکهم في قیام العرض بالعرض بسرعة الحرکت و بطوئی حالی سبت آمن اذ لیسا هنا شیونو حرکت و آخر و هوا سرعة و بطوئی بل ها هنا حرکت مخصوصا تسمع بالنسبت الى بعض الحركات السریع و بالنسبت الى بعض بطیع و بیا هذا طب یا غرض د شار تهدي بارارت نه غرض د شارتهدي بان نه رد دی پهک و و یور ماموکو په متقللي م ما موته او حکم او یاور تاسو کولې خدای تاسو رات خطا دی او زماره په صحیح دی تاسو رات صحیح دی خطا او ما چې پرات کړي او سېو خدای خو رحم خواندار و تاسو یو را دو ته خواستو دارت او حنوم مین بیتلا آن کبوت ادي اور ادمو ته خبره تا مصالا مولانا دا با سئ اللہ عرض ندره ولی که عرض شن بیا باقا رانیشی او ولی با باقا رانیشی که باقا پاکی شن عرض شنو باقا زان لے عرض او دا زان لے او قیام مول عرض بل عرض ذکره قیام مانعی را تی شارح راله شدادوانا خبر اراد کردی باقا سام رضایت ندره پشه انگا باقا سام رضایت ندره پشه اته ما خبر ادا فرمایلی چې رقیان د ضمانند تاسو څخه وایې کوم معنا کې تاسو څخه شکوا وصحو کما راغله شکماوي اے متکلمین ورتا په غلطه اې تاسو یې الله ته عارض شکی دل <سؤال> زکه ته عارض کی څلی بقانی ولیک بقا په عارض کې را شنو قیام العارض بلا نو حکما او قیام العارض بلا عارض کو استناره و نه وی یا ملعرز <سؤال> بلعرز تنع رواقو نده ها ولي خرج دوائی ویدا حرکت تیز ده دی حرکت کی سرعت ده او پده بل حرکت ده گتوعت ده فی او حرکت تیز ده ببل <سؤال> که دو حرکت عرز ده که جاؤا عرز سرعت ده شیره عرز ده او حرکت ارضی goto اتیشه دی ارض نو قیام الارض <سؤال> بالارض تمرک تاسو وايي قیام الارض بالارض نارواي زر دا واقعہ مولارض بالارض ناروا نه دی رواي دل تکرار نه قیام الارض دی لا سوق واي توکوا نو شارح ورتاوي وي شیخ فريد پټه خوليني دهتاري کوم څه کم ورکاو دا ستا کار نه ما چې په کمرات کړل نو اگره صحیح دي تاسو کمرات <anh> کوون دا راستي والی را لا مو غلطه را کوي سره کوي دا مثال به اول شی شه او د سرعت چرتا زال لشي نتا بره چې دل ارض راه ده تیا مول عرب بلا یا حرکت نه لشيوي او بو تو اتا نه لشيوي جاولا دا پورین خطه نو تا ووي چې تیا مول عرب بلا عرب نه او زلت قراش بده څنګه ده څنګه خبر راته نه ده بلکه حرکت يو شي شي په د تغییو شيب نسبت د باد حرکتو د څه سویه سی اپن نسبت د باد ورسستوي په دامه مدلت یو شيریک د دوت زونه لیږي اوس څنګه دلتا سرې دوت زونه نه دي دلتا شې چې هغه د حرکت څه چې کومر سیکل لواني حرکت ښایي دغه یو حرکت په نسبت د سیکلون سريعا په نسبت د نو پن اثبت په یو بانی تیزونا پن اثبت تا بل مانی دامعون یو بادامع یا بل تا سیوت تیزونا پن اثبت تا بل بطیقی و داد بس چیزونا شو که یاو نو لحاظا دا مثال پیش کول فقیام العرز بالعرز کے دا مثال پیش کولی سید نعم آو تماسوک د حکماو او په کی امرارض بلارض کې چې دی د دې تماسوک به سرعت الحرکتی او بوتوکها لا ثابت من شي نه دی دا تماسوک څه نه دی ازله تا ہونا شي ځکه نشته دلته کې او شه چاغه بل شه چاغه تشي سرعت او یا بل کې یو حرکت مخصوصه ده بل کې دلته حرکته مخصوصه چې مسمی کول شي په نسبت د بادو حرکتو ورته سوالي په بعضو د بادو ورته سوالي بتی په نسبت د بادو تصریح وي په نسبت د بادو وبهذا تبیین وبهذا فو وبهذا په د خبر استرا چې سرعته او سدان لتی زونا ندی کی قائم سر حرکت دی فد سره یو بل سوال ختم شو یو بل سوال ختم نه یو بل خبره معلومه یو بل خبره تشیشوا معلوم خبر معلومه د دې باندې خبره نه معلومه دله نه مخک مولانا زین کی دا کیږي چیه وی جن آی وی پسان یی ریسن جن جن او یوی فصل جنت اغاقولی تاوی چه حملی گی پا دسیتی زنو بانی که اغاق سی زنها راشیا مختلف الحقائقی مختلف الحقائقی مختلف الحقائقی لکه حیوان حملی گی پا امورو چه اغاقول مختلف الحقائقی که انسان دے حمار دے فخر دے الار دیت سوایی جنت نو عادی دوايي چې حمليږي با په داسې چيزونو چې هغه امور هغه مختلف الحقایق ندي لکه انسان چې حمليږي په زید عمر بکرباندي د مختلف الحقایق ندي په حقیقت د قیاونه چې هغه څوک انسان دا خبره ده چې راغلا ز م دا خبر ځین ک کېده که نه چې وړ چې بږي تباون چې پهناور و کې راځي نو د وجه د داخلات نه راځي د جهه چا نه خاریجیت او دجه نان سباون په چا کې نه راځي پهواو کې عاشق مایک انا مختلف انوا هغه به علم مختلف انوای کی داخلیت او کی شیراي شي فارق لکغورا داته کند داخلي کني او داخلی داخلي کنا نو دحيوان سره کلاته کو لګای نګورا يوم مبائننا او اجوڑا شو کی سوک دی انسان بلور سره لګای ناهقو سره لګای نو بل <سؤال> مختلف نو اجوڑا شو کی سوک دی حمار صائل سره مختلف نو اجوڑا شو کی شیراي فارق وس دا خبره تیزدار شو نو ګرامونه دیته سوچ کاوه و ده ها ځه په دې خبره سره فکه مې خبره سره په سره چې سرعت او بوتو ان د حرکتنا الګه سبل شې نه دې سوک او سوک دا او بوتو اتا زاد حرکتنا علوان زان نشه او بلشه نه پدې سردا خبره معلومه شوه چې حرکت السریعه او حرکت البطيئه دا د حرکتون نوعین مختلفتې نه انسان او قربش چې د حیوان مختلف نوعین څنګه حرکت السریعه او حرکت حركتي سريعه او حركتي بطيئه ها دا ځان له څو نوعين مختلفتين د حرکت لري لکه انسان او فرس چې دا ولې نو ځکه چې انسان او فرس دا خارجيیا تبانه جداي داخلياته تبانه جدا, دا جدا کوي سري یو داخلي شي یاده قابل کېبل او حرکتي سريعه ده يا حرکتي شيره د حرکت تک سريعه دا سريع سريع وي حرکتي سريعه د دا داخلي شي د واژه نه ده چې حرکتي سريانه وي او د غيری حرکت ته په نسبت د بعض ورته سريو وي ته بعض ورته توي بيچتي نو دا په خارجيات باندې جدا کېږي حرکتي سريعه بيچتي نه نه کمداخلييات او باندې خارجيات او کله ما هاذا شان دا کی تنوای حقیقت ویلې شي؟ نه. موږ را ستېرېږو. په شي کنا دا ناوین حقیقتین دي کډا ناوین حقیقتین ندي. دا ناوین حقیقتین هه نو وبه هدا په دې مثلې سره په کنا مثلې سره چې چې سوره او بو تو آتا دا څه ځان نشې ندي نو ظایره شو کنه دي ست او بطوئات نوعين, نوعين مختلفه د سرعت او بطوئات حالت سي حادث لري په دې سره ظاهر شي جن دي حرکت سريعه او حرکت بطیئه دا ځوان نوعين مختلفات دي چې نه لیدي او حرکت پکې جنس نه دي از الانواع الحقيقيه ذکر قانون دي چې فانواع الحقيقيه ای ک اختلاف ناراضی بالاضافه 50 سره په اضافتونو سره بلکی انوا الحقیقیون کې د اختلاف راځي نو هغه داخلیات دا سره راځي سره لکه انسان او فرض نوئین حقیقین دي د دا داخلیات دا په وجو په کې شیری اختلاف او د حرکت سریعا او حرکت بطیئا چې دا انوا دین د دینه جوړیږي دي دی کې اختلاف راځي یو حرکت سریو دی اوله دا د خپل داخلي داخلي په وجو باندې نه دا د داخلي شي په وجو باندې نه دا د خارجي شي په وجو دا موټر سیکل دی روان دی په تیز ده په نسبت سره سیکل اده 8 قدمه دی په نسبت ته ټوډي اده موټر دا داسی شېري دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا روډین دی رو یو شین سلام خارجياتو سره ډېر ورو او تیز شو کنه ملي دا د انوايي حقيقيي للي خادم الصلاه <سؤال> الحمد <سؤال> لله ختم الشو <سؤال> يوصالو <سؤال> كبيان ويذكر خبره فحاصل قوسا اقا حاصل داوس متكلمين ويت الله تعالى عرفنا ليه متكلمين سويدو تي الله تعالى عرف ند ولك شي الحيه شارح حتى مسترد كتقبقات تام زائد على وجود الشيء غير بلكي عباره تبع وجود الشيء غير وچې پر زمانہ استانی کیږي واخلی او دا کیاه معنی طبیعت کې تحيز نه دي بلکې صفات کې نه ایږي هیڅو بیا خو کماوي چې تواي کیامو لارځ بل لارځ او زه در تخیم چې کیامو لارځ بل لارځ به څه شي جایزہ روا <تصح> لکه قیام د حرکت او سرعت او بوټوټه حرکت پر تادم سره مستارت مستعرضه خبره مقصد دارا وه چتا وايي چې الله ولې سبيع ارزل دا کوي سي له در او چې دا سېنه شونه دا سې شجله له ارزم خدا راښونو چې اجلې ته ارزل دي غریبانو درایل ویني اټول دي چې کوم سار ات کوم اسلام نتیجېم دراوه تر صفاو ټکي کېول نه وايي چې زمادہ موقيف ته چې الله تالا ارز دے سوال باندې پوښه نو جامور کاینا قالوا خاص دا علما پسند تلوی له خلک چې زمنګ دغه طرف خلاصی لو بیا به مسلمانانو کې پلات پران سوق پاتیشي لکه څنګه خلک وي هغه غزالی دې چې غرازی مسلمانانو کې پلات پران او کې درې سرور نومړي چې یو پکې امامي غزالی یو پکې سوق دې یو غزالی دې هغه که امامي ایمان رازی ری، آیوپا کیپنے روشت ری، آده متاخیرینو کی تا سرا قاسم نانوتوی ری، آو، اللہ ما کشمیری آو اللہ ما اقبالی دا دا تول خلق کی طرح پرات پرانو نسکے خارج کی، نوڑا مرگولا تورگولا دا نریبان کو پیسن کوئی نو بیا مطلب دارے چی تا سرا فلسفیان بیسو کو تا سرا لویو خلقو کی بیاد سوک دا هیڅ کوم پاتلي شو کنه دا قسم خلک چې څه څه څه کې لري پاتې شي نو مقصد دا چې علامه چې نن لري شي نو بیا سره په ایمه كلام کې کومره لوی کڅوب پاتې شي نو جا بنا رته و یا په یاته څه کوم دلیل ذکر کوي دا طریق صحیح نه الله تعالی عارف نه دی خبره دارا چاره دې کې جواز دا نه ممکنات کله ممکن نه دا الله به ارسته او بل الله الله ارسته دې چې کوي زيره چې فريده سره دغه ته ضرورت هم ته او دريل ته پی دا دا چې قزيره قزيه بدیهاله لك اربع اربع سي نو دې ته ضرورت کې نه ارسته کېدل دا یو بدیهی خبره را پدې ماندی عمر له یو ځای ته و ولاجه سور الله تعالی څه نه الله تعالی څنګه جسم چې څامل ده دا بر صفات سلبی ده الله تعالی چې څامل لري اوس الله جسم چې څامل نو د دې لپاره دلیل وایلو کانه ور باندې بوجه مان الله تعالی چې سمشي یل مو یکون حادثن الله تعالی نو څه شي حادث الله تعالی چې سمشي نو الله به شي حادث شي tali baatil muqaddame wajara mulazame که الله تعالی هر جسم شي خو هر جسم مراکبی هر جسم شي مراکبی هر جسم شي مراکب د اجزا او هر جسم مراکبی د اجزا او نه د اجزا او په مابین کې افتقاری د اجزا ما مابین کې شي نو چې د اجزا په مابین کې افتقار شو نو د ټول خوند د هغه اجزا خړای شو نن د هم دغه اجزاو او څخه جوړله نو د تم سیشن متفکر شو بلادارتي خپل اسیم اجزا او د تشي متفکر یا خدای چې اجزا او خپل مابین کې افتقار ده او جزال کې افتقار په دکیم شو ځمدارتي اسیم خپل اجزا او د تشي متفکر نو چې افتقار په کې راغی هغه اماره دو حضور سکو حدوث او د امکاني نو حادثو د یاد ده چې لاتها چې سمونه کړي د هغه حادثي والی ذګ ارجس متخیلي ارجس متحیت فيه حیزیلی او ار مو تحیت حیسته افتخار لري نو الله کې به افتخار را شي چې د کار را غه امار د امکانات او حدود سي نو حادثونه یادښت وی الله تعالی چې سم نه ده حادثه وشواله ارجس مقابل د تقسیم ارجس مقابل نه جاي د تقسیم او تقسیم وی انعدام به یو هویت او حدوث و حوويةو اخر quyعدات او او protocols كلها كانت التصوى طه و او لحادثي و بابلاو اول كباو لابد او هذا افضلonosмов ينفع mythology. تماما ان ي Ber media. تا grillik عشدرته عشادت و بركك قائل salaries. numok صغر التاخل. او بابلا Niss Oxford. داخل السلام اطران رلوما اور سالمين الاكبر اللهم.ب揺ive تكن قائلت من العشاد حادثی. نو اللہ حادث دی یو الله تعالی په حاله سی نو معلومه کوي چې الله جل سبحانه دې نو ما څو درېلو و چې الله جل سبحانه دې او بلکی یو ویلو فكرت الله تعالی چې سم شي ټول څه شي حادث ثانی باطل مقابله مثل بوتاند تعالی ظاهر واجر ملازمې په څو طریقو موږ ثابت کړت لري او لدار ک الله جل سم شي روان کې سم مرکب او مرکب مفکرې خلاق ځاو تا یو دای څاو کې افتقاری او د قلبم خامخا دیم ددارای ځاونه جوړل د کی وو مې افتقاری او افتقار امره د اور سره وای شي زې مدارک الله جي سمشي نه حدیث کیږي بواله زکه هر قسم متعايز شي هيږي او متعايز فل افتقار لري چې افتقار په کیرا غا امره د امکار د هدوست نه بیا حدیث کی دیم مدارک الله جي سنت د کناب حدیث شیواله زکه هر قسم قابلیت تخسی وي او شې قابلیت تخسی نه قابل انعدام او قبلم چې قابلعد وغي شي حادته ول عجلسم قابله ان عظمي زك چې عسم قابل تمي او قابل تقم قابلام ولي ذف تقين ويته چې يت واحدده ختم شي او ضح دوستسته نور ض شي نووعيو خام خحتنيږ او برغمان باعدم رااجي وصل الله تباروت دمرقبية متتحب